Ionitur beberaz, mutxotako partiak bukatuak, eh, zuk lehen aldea zinuen, epska bat ahondiekin alde zinela. Nola izan da, lehen esperientzia hori? Ba... Esperientzia hona, eh, bo gero... Uh, Ez du egin... Uh, Ez ditu egin, uh, egin partibuna... Partibuak nahi, ditu egin, baina bo... Egia da nire lehen txapelketa zen pehorekin, peh nik beha nahiko belduja lehen partida kolpatu nahi izbelagunan, beha hau pasatua da eta gero, be ia izana uh, piskanaka piskanaka be poliki poliki obetu obetugira mai fe obetu dure mai eta ikusi da gero be jadanik ospitalen aurka irabazi duginen partidua, eta hor azken partia ba uh, puntu batez galdu baina ba bon, puntu positiboak ca uh, aitur eta lan itik oraindik Ma, ia da, betuz iztela, partideak antzinatu arau, ala ere, behar duzue kanporak edo final horren faltsu hori jokatu eh, Ostire luntan, eh, Elgar eta Zubiaten kontra Oiek be bemultzuan ziren edo hai, bigarremailan, nolako partidea espero duzue? Ba, ba kigu, eh, bo, edo zingisaz bemultzuan izan eta, ala ere, behar duzalea izango dugu eh garrantzko bigran izango da eta penitiquea intzinatsia eta partidu no, hon bat hitea eta noholmalki be espero dugu guretzat partidu bat da izango da garrantzitsuena gero espero irabaztea baina partidu gogora izango da eta garrantzko sainda eta penitique gure gure maila emaitza eta biaduren baita partibuan Elgar, zautzen dugu, bat ikua ireuna duela, indaktsu dela entzinean, e, Zubiat ere zurekin iganden pilotari da, zautzen zuaren nola jokatzen dute eta nola jokatu behar zaile? Ba, ia da, Elgar, histon bolea duela eta, eta Zubiatek ez du fazelta askorik emaiten, ba, trinketuko jokalaria da, beraz, e, pelok eman mehkudu bera biadura, niri baita eta garantzizuna da abiadura emaitea eta gero ba niri poliki poliki ba pilotako kango egitegu nire ustez e, a, seitzeko abiadura emanez eta ara e, gero e, gero egin dudan bezala e, e, jokatu dugu gure, gure joko hape jo e, erekin eta ikusiko dugu Egi adaz bazilestera pasatzen galtzema duzue hala ere izanen da dezepsio bat dako Bai, bai, amuntzutik etochtzen gira... Egia izango da, triste izango garela, be amuntzura e ide izten bakira, ma hori ez dugu pentsatzen egin dugu gure diokoa pehiorekin, ez dugu pentsatuko eta... Ixandizuen bezala, gure diokoa nien dugu abiadura eman eta espero, ba, partigo ira bazea, berriz amuntzura igotzeko, eta, eta erdi finala behan e, izaiteko. Min esker.